kör Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 099 es számon. Köszönöm, üdvözlőneneket! Mányegyi Géza, lakatos Gyula, és min lesz a témánk. Majd téma egy nagyon érdekes téma lesz, mint mindig, a Krétakörben. És érdekes, hogy a cselekmés művészetéről ugye ez a műsornak a lényege, ma inkább ilyen szellemi cselekvésről szeretném, ha beszélgetnénk. Mégpedig ugye nagyon sokan ismerik valószínűleg azt a mondást, hogy kelet keletről jön a világosság. És ez nem kifejezetten a fizikális napnak a keleti horizonton való megjelenése, hanem inkább a szellemi területen való ismeretanyagról van szó, hogy ugye nagyon sok bölcs, nagyon sok filozófiai irányzat nagyon sok izmus merített abból azokból a értékekből, kulturális értékekből, amit a keleti vallások, a keleti kultúrák hordoznak. És hogy valójában így van ez, hogy, hogy megtalálható a világ bármely eszmélységében azok az alapok, ami, ami, ami a keleti vallások filozófiának a, a mindennapos tanításai. Hogy lehet-e egy embernek, az életében, lelki életében megvilágosodás úgy, hogy az független lehet a tanítás alapján a keleti kultúrától. A furcsa dolog az, hogy a mi azt mondjuk, hogy keletről jönnek a dolgok. Például Japánban élnénk, azt mondanánk, hogy nyugatról jönnek. Igen. Ugye? Mert valamiképpen az emberiség kultúrkincsei azok egy forrásból származnak, úgy tűnik legalábbis. És ez nem csak a, a buddhizmussal, hinduizmussal vonatkozik, ahol egyértelmű az indiai kapcsolat, hanem még a kereszténységre is. Tulajdonképpen igazából nincs is több vallási áramlat, vagy filozófiai áramlat a világon, mint egynek a sok ága, hisz magát a, a keresztény gondolkodást is Ugye a muszlimot és a keresztényt kötjük össze, ugyanúgy, mint hogy a buddhistát és a, a hindut kötjük össze, hisz a buddhizmus a hinduizmusból ágazott le, a, a, a muszlim világ pedig a kereszténységből jött elő, tehát Jézus tanításából származik, részben ószövetségi, részben pedig Jézus tanítások alapján. Jézus tanítása és az ószövetség tanítása pedig bár erre a Nyugati világ, legalábbis az egyházak túl sok ő, hangsúlyt nem fektettek, ő, nagyon erősen gyökerezik ugyanabban a keleti kultúrában, amit mi keletinek nevezzünk, ami a, ami a védikus kultúrát is jelenti, ami a, a sumér kultúrát jelenti, az aratusztiánusokat jelenti, é, ahova a görög kultúra visszaágyazódik, ahova az egyiptomiak. Ö, ö, gondolatai visszavezethetők, sőt, hát, amiről ugyan keveset tudunk, mert dél-amerikai, indián, főleg ö, ilyen mája és hasonló dolgoknak a, a, a részleteit mi Magyarországon kevésbé ismerjük, de én ismerek dél-amerikaiakat és tudós embereket is, akik, akik azt a kultúrát is a védikus kultúrára vezetik vissza sok-sok ezer év távlatában. Tehát én azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen nincs is ilyen, hogy keleti kultúra, hanem van egy kultúra, és a fény nekünk mindenképpen keletről jött. Az igaz, csak ugye mondjuk főleg a 60-as évek derekám, akkor a hippi mozgalmak elindultak, mindig már jó régen volt, akkor azért azóta is azért lehet látni, és sőt most már Magyarországon is egy jó ideje, lehet tapasztalni, hogy főleg a fiatal nemzedék életében rendkívül nagy az érdeklődés a keleti vallások, keleti filozófiák, joga, meditáció, meg mindenféle iránt, és nagyon háttérbe szorultak az úgynevezett klasszikus vallások, tehát úgynevezett történelmi vallások, mert a, valahogy a fiatalok nem találtak száz százalékig választ azokra a kérdésekre, amiket az élet problémáival nekik megoldást akartak találni, és ezért volt az a nagy ugye, kelet imádat. Ami szerintem bizonyos értelme még ma is tart, hogy a keleti vallások felé mentek, és ugye ebből alakult ki, hogy hát keletről jön a világosság, mert onnan kapnak szellemi kincset. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, mint ahogy említetted, ez a, mondjuk a kereszténység területe. Hát ugye nem véletlenül például Jézus születésénél, és ugye, hogy keletről jöttek a három bölcs, hogy, hogy ott legyenek a, a, a Jeruzsálemi Jászolnál, vagy a Betlemi Jászolnál, ami másik érdekes, ugye, hát bizonyára a kedves hallgatók között is sokan olvashatták esetleg, hogy járta -e Jézus Indiába című könyvet, és ez, ez is nagyon érdekes eszme fejtegetéseket taglal, hogy valójában amiről a, mondjuk a katolikus egyház maga a Biblia sem tud nagyon beszámolni, ugye beszélnek Jézus gyermekkoráról, és utána már csak a prédikációs tevékenysége. És van egy elég hosszú éves terület, amiről nincs semmiféle információ, és sokan ugye meg kérdőjelezik azt, hogy hogy lehet az, hogy gyerekkoráról is teljes képet kapunk, illetve a prédikációs tevékenységről, akkor egy ilyen jelen személyiség, aki a hitüknek az alapjait létrehozta, miért nem tudnak egy közbelső életszakaszról, És ugye hát, hogyha elményk Indiából, ott is rengeteg írás, tanulmány, sőt emlék is, fizikális emlék is próbálja bizonygatni, hogy igen, hát Jézus járt Indiába, és ezeket a tanokat, tanításokat amiket ő itt annak, az alapjai gyökere valójában onnan származnak. egy érdekes terület. Nekem az egyik nagyon furcsa volt, hogy miért van az, hogy, hogy a mi kultúránkban olyan fontos az, hogy mi miből származik. Miért nem, miért nem azt kérdezzük, hogy mi tartozik az igazsághoz? Most te is így vetetteted fel a kérdést, és nem kritikaként mondom, mert egy természetes módon vetődik fel a kérdés, hogy a fény keletről jön, nem pedig az, hogy fény jön keletről. Tehát nem a fény volna az érdekesebb, a világosság, az igazság, De, hát... mint az, hogy keletről jön, mert mondom, az mondjuk a relatív, mert mondom, hogy tényleg elmész egy kicsit még keletelbre, akkor már az a, az a kelet hittelen nyugattá válik. Hmm de van valami, amit mi keletnek és nyugatnak nevezünk, tehát indokolt ezt így mondani, és bizony, ami a, a nyugati kultúrát illeti igaz, hogy valamelyest áthatotta a kereszténységnek a szelleme, és ezért egyáltalán nem fekete-fehér a kép, tehát nagyon sok szent és e, e, csodálatos dolog is található benne, de mégis amivel úgy egyszerűen jellemezhetnénk a nyugati kultúrát, az a hatalomról, a harcról, a a terjeszkedésről szól, a pénzről szól, a technológiáról szól, ugye ma arról, hogy, hogy gazdasági fejlődésről kell beszélnünk, valamit mindig meg kell szerezni, valamit elvettek a másik vagy harmadik világtól, Ugye, mert először elég elmenni egy múzeumba, egy híres múzeumot de elég elmenni a Magyar Szép Művészeti múzeumba, és megnézni a szarkofágokat, a, a nem tudom milyen emlékeket, amik más országból vannak, de Magyarországon nem olyan sok van, de mondjuk egy, egy angliai vagy egy berlini múzeum, egészen máshogy néz ki, ugye ott a, a gyarmatosításnak, főleg az angol területen minden ott van, még az akropolisnak a, az oszlopai is ott vannak, ugye? Tehát ez egy másfajta mentalitás. Ez azt jelenti, hogy mindent elveszünk valahonnan, miközben az igazságról nem is beszélünk. És aztán így vetődik föl, hogy így lesz egy kontraszt a keleti és a nyugati között, ami szerintem, ahogy is mondhatnánk, hogy egy kontraszt az igazság kutatása, és a, na most hogyan nevezzem, egyfajta másfajta boldogságkeresése között, egy ilyen anyagiasabb boldogságkeresés között. Igen, ez tényleg érdekes, ugye, sokszor beszélgetünk mi is, meg hát a programokon is sokszor felvetődik a kérdés, ugye, hogy nyugaton keresik az igazságot, meg vitatkoznak filozófalnak az igazságról Keleten meg egyszerűen élik a mindennapi életükben az emberek tehát, tehát nagyon sok olyan dolog van a keleti vallásokban, kultúrákban, ami... Számukra nem vitatá témája, tehát lélekvándorlás, a karma, vagy bármilyen ilyen dolog. Habár ugyanezek a dolgok kisebb, nagyobb mértékben megtalálható a kereszténység, a muzulmán, a, a kabalában, vagy bármilyen természeti népeknek a a az írásaiban, szellemi kincsében. Ezek megvannak, csak hát nem olyan mértékben, nem olyan teljességben van meg ez a, a, a, a ismeretanyag. Van egy hallgatónk. El ilyen. Sziasztok Szoklaci vagyok. Csak egy nagyon rövid hozzászólás, az, hogy picit az előbbi gondolatmenet félre viheti a, a, a, a dolgot, vagy az igazságot is. Ugyanis a, a keleti történelem ugyanúgy nem más, mint, mint hatalmi harcok, terjeszkedések, a az meghódítások és, és birtoklásoknak mm -hmm. a láncolata Mongóliától Kínáig. Mm -hmm. Japántól, hát ezek a nagyobb országok, de kicsiknél a sigetvilágban Kicsi ez ugyanúgy van. megvolt. Tehát a birtoklás, a hatalom minden egyes birodalomnak az én, én véleményem szerint az élesztetője, az alapja ugyanúgy 5000 éve, mint, mint ma keleten és nyugaton, és mindenhol. Ennyi? Mondanál többet még? Csak azért kérdezem, hogy, hogy szívesen meghallgattuk, hogyha valami gondolatod. Nem, ez, ez a gondolat volt, csak ahogy... Amik... Mert nagyon fontos. Köszönöm szépen, Köszönöm. akkor nagyon örülünk a megjegyzésnek. Egyébként a nyelvemen volt, hisz szerintem is százszorig igaza van, hogy ha a, azt nézzük, hogy a az emberek mit csinálnak, vagy a, vagy a hatalom mit csinál, nagyon hasonló dolgokat csinál nyugaton és keleten. Azért mégis van egy különbség, az, hogy milyen kultúrája van az embernek, ez mégis meghatározza azt, hogy mennyire válik elrugaszkodottá ebben. És ez, ilyen értelemben vannak pozitív példák nyilvánvalóan nyugaton is, hisz néha a valásos, vagy, vagy vagy lelki kultúra, egy uralkodónál például azt eredményezi, hogy az egész országának a, a légköre megváltozik. Ha ez a kultúra formálissá válik, csak, csak jelképként van, vagy, vagy állatként van jelen, akkor nem. Nyilvánvalóan ez nyugaton, illetve keleten ugyanígy jelen van. Van mégis azért egy olyan különbség, amitől a keleti világ kevésbé szenved, mint a nyugati. Ez pedig az, hogy nyugaton a vallási érzések is mondjuk úgy, hogy államilag ki sajátítva. Tehát a hatalom a, az egyház intézményesülése révén egyre inkább beleszól tulajdonképpen. Tehát hatalmi vált az hogy ki milyen vallású. A keleten ez a legutóbbi időkig nincs így, még a mai napig sincs így, még Kínában sincs így, mert ugyan a hatalom mindenben bele akar szólni, de pont ebben a kérdésben kevésebb szava van, bár mondjuk Tibet meg más példákat lehet említeni, de azok, azok, azok, a, azok a nagyon kellemetlen politikai példák, ahol, ahol kiasználják a, a, a politikai érdekeket érde, céljából a, a, a vallás, de tulajdonképpen a vallási mentalitás nem kötődik egyházakhoz, házakhoz, ezt akartam mondani nálunk, pedig nagyon kötődik egyházakhoz, és emiatt a generációk már úgy ismerték meg, hogy mi ebben a vallás vagyunk, és ez jobb, mint a másik, akit mondjuk esetleg lenézünk, vagy nem tartunk olyan méltónak, amit tulajdonképpen magának a vallás tanításával Ellentétes. Tehát én azt mondom, hogy nyilván valami beszélgetésünk az most nem egy ilyen, remélem, legalábbis, hogy nem, nem egy ilyen mi kutatás akar lenni, hanem az, hogy az igazságnak a magvait hát megpróbáljuk meg, meg, megkeresni. És érdekes módon például a világon az egyetlen olyan vallás, a hinduizmus, ami nem ilyen nyugati típusú, tehát... Hát a buddhizmus is gyakorlatilag. Hát a, tehát igen, még a buddhizmus. Mm. Hogy, hogy nem intézményesített vallásról van szó. Ne, bocsánat, a a, a a muszlimok sem intézményesítettek, nekik hát, nincs, nincsenek egyházaik, és, és ilyen, ilyen rendszerük ott az a... Legfeljebb arról lehet szó, amit, amit mi kevésbé értünk, hogy az állam olyan mértékig azonosítja magát ö, bizonyos tanítások. vallási mm -hmm. tanításokkal, hogy, ö, és valószínűleg ö, félre is értelmezi nagyon sokszor, tehát hatalmi eszközként használja, amit talán már, de erről valószínűleg egy, egy muszlim többet tudna mondani, mind hogy mind. ez az ellentét hogy jön. De én azt hiszem, hogy ez, ez azt jelenti, hogy Valahol ott is ez a probléma fönnáll, de a mai világban fönnáll ez a probléma a, például a hinduknál is, ahol, ahol, ahol a politika kihasználja például a, a Mohamedának és a hinduk közti ellentétet, és szítja. Ugye talán ezért is érdekes volt az a vallási találkozó, amint te Igen. is részt vettél, és momentán pont a hinduizmust képviseltet, aminek az volt a célja, hogy az emberek számára bebizonyítsa, hogy a különféle vallások, mi, mi az a vallás, mi az az alaptanítás és mi az, amit a politika, hatalom meg egyéb kisajátít és a médián vagy bármilyen eszközön keresztül az emberek felé közvetít. Hogy maga az alaptanítások, akár Jézus Mohamed, Konfúzius, a a tanításai, azoknál nincs az a ellentét, olyan nagy mértéki ellentét, mint amit a manapság a világban találkozhatunk, úgymond a vallási területen. Hiszen az alaptanítások ugye azért mégiscsak egy személytől, Istentől jönnek, hogy aztán az idő, hely és körülményekhez viszonyítva hogyan próbálja az elveszett bárányokat úgymond visszaterelni a lelki élethez, a lelki világba. Hát ugye ez az ő joga és hatalma, mert hát ő, ő tudja, hogy miként kell ezt, ezt megoldani. Nagyon érdekes volt ezeken a találkozókon, ahol volt zsidó, muszlim, buddhista, hindú, keresztény, több egyháznak a képviselő, bahály, és egy Csomó hát résztvevő, aki mondjuk úgy, hogy laikus, de valamilyen vallást képvisel, és hozzászólhat a beszélgetésekhöz. Hogy azok, akik, esetben a buddhistákra és a hindukra gondolok, akik ezt a vallást, hogy mondjam, csak és háttér nélkül képviselik, tehát nem ebbe születtek bele, mi sokkal erősebben hajlanok vagyunk, filozófiai síkon beszélne a dolgokról. Akinél ez nagyon erősen összekötődik mondjuk a népes például mint a zsidóknál, ahol, ahol a sok üldöztetés miatt a, a, a vallásuk állandóan meg lett kérdőjelezve. Nagyon sokszor ugye ez a védekezés, ez, ez már szinte generációk óta bennük van. Tehát, amikor vallásról beszélnek, akkor, akkor nem tudják ezt a történelmi sorsot ettől elvonatkoztatni. A kereszténységben is néha benne van, bár a beszélgetéseinkben a résztvevők nem ilyenek voltak, hogy mondjuk egy nép sorsával összekössék a dolgokat. Nagyon érdekes volt a a muszlim résztvevő, aki nem kötötte ezt össze, ellenben vele szemben, ugye az előítélet miatt nagyon sok olyan kérdést kapott, ami őt többé-kevésbé védekezése kényszerítette, és akkor előjöttek történelmi dolgok is, sérelmek, stb., amiket valási emberek hordoznak. Mi a magunk mondjuk indúzmusában nem hordozunk ilyet, de ha egy indiait hoztam volna oda, akkor lehet, hogy előjött volna a pakisztán kérdése, előjött volna az, hogy Bangladesben hogy, hogy pusztítottak-e két millió hindut, amikor szétvált az ország. Tehát iszonyatos szörnyű dolgok történtek, amikről a világ nem nagyon tud, de az embereknek a, a, a tudatában jelen van. Csak az, a probléma az, hogy ez igazából nem az igazsághoz tartozó kérdés, hanem ez az, amikor visszaélnek az igazságra. Tehát egy vallásról, vagy egy lelki dologról, nem szerencsés úgy beszélni, hogy a történelemben hogyan vált eszközé ö, más célok ö, érdekében, hanem jó volna magáról az igazságról beszélni. És hát ott is a nézetek nem egyformák, mert az igazságot nem egyformán látják az emberek, de roppant izgalmas és érdekes, amikor magáról az igazságról beszélünk, és például ezek a vallásközi beszélgetések szerencsére inkább ebbe az irányba folytak, és soha nem volt emiatt igazi éle a, a, a megjegyzéseknek. Van. Ez egy érdekes dolog, ez az igazságról való beszélgetés. Múltkor egy gyakorlati esetben volt részem, igaz, hát többször is, de ez a legutóbb is az volt, hogy beszélgettünk, egy társaságban, és volt valaki, aki valóval nem, nem egyezett a, a, a kapcsolat, nem, nem igazán tudta elfogadni, hogy Isten más módon is közelíthet másokhoz. És akkor, hát ugye én is ismertem ezt a klasszikus példát, meg esetet, de a, abban a szituációban másol, akinek jött ez elő, igaz, hogy nem pénzt vet fel, hanem elővett egy könyvet és kettőn közé tartotta, és megkérdezte az illetőtől, te mit látsz. Hát persze ő elmondta, neki jutott a címoldal, elmondta, hogy mit lát, mit olvasol, mit amit tudom, és akkor jöttem én, hogy én mit látok. Elmondtam, ugye, hogy én mit látok. És akkor ugye ez a klasszikus eset, hogy egyetlen egy dolgot látunk, de mivel más helyről nézzük, más perspektívából, ezért más kép jön le nekünk, attól függetlenül, hogy ugyanarról az egy könyvről, egy dologról beszéltünk. És ugye ez az igazság is egy nagyon érdekes dolog hogy bizonyos értelemben a vallások is kisajátíthatják a vallási tanítások, hogy valóban csak ők képviselik, ők mutatják meg az igazságot. Ugye egyszer erről már beszéltünk itt egy rádióadásban, amikor itt a Battyányi téren engem hittérítők megtaláltak, és minden áram bizonyítanak akarták, hogy az ő tanítások a egyetlen időzítő út, hogy Valóban ez az igazságról való kutatás és az igazsággal kapcsolatos ismeretek ismerete, hogy mennyire fontos az, hogy az ember olyan perspektívából, olyan szemszögből nézze az egészet, mint egy kívülálló, tehát mind, ne csak egy könyvnek az egyik oldalát vagy lapját nézze, hanem lássa az egész könyvnek a, a megjelenését, mert akkor biztos, hogy például az igazság számára nem egy relatív anyagi szemszögből való megközelítés lesz, hanem az abszolút szemszögből való megközelítés lesz. Hiszen mondjuk Jézus is azt mondja, hogy ego sum via Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet. Köszönöm itt az elismerő bókokat közben. Tehát erre nagyon készültem, ott van a bazilika a falán, hogy tehát én meg az út, az igazság és az élet. Tehát az igazság, hogy, hogy ugyanaz nagyon sokan ezt is kisártyítják, hogy akkor csak ő általa lehet. De hát nyilvánvaló, hogyha megnézzük a mondjuk a, a keleti kultúrákat, és hogy, hogy, hogy tovább ö, ö, bizonyosan milyen okos gyerek vagyok, ezért ugye ott is van, hogy Trisna, Súlia, Sáma, Maja, Jandakár, ez a szanszkít mondat, azt mondja, hogy Isten a világosság, a tudatlanság, a sötétség. Tehát ahol világosság van, ahol fény van tulajdonképpen, ott nincs tudatlanság, nincs sötétség. Tehát egy helyes ismeret, egy helyes információ szerzés van a, hát tulajdonképpen az igazságról Oh Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 98 00, utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk a Krétakört, Bányai Géz vagyok, Lakatos Gyulával ülünk itt, keletről jön a világosság, ez a mai témánk, és arról beszéltünk, hogy ez az igazság, ez vajon milyen forrásból származik, és hát miféle igazsággal találkozik, amikor a kelet és nyugat fogalmait szembeállítjuk egymással. Az is egy érdekes terület, hiszen valószínű, mindenki találkozott már olyan emberekkel, akik egyszerűen kijelentik, hogy igazából ők nem valami külső forrásból jutottak el, úgymond a fényhez, a világossághoz, tehát neki nem keletről, nyugodtról, délről, vagy bárhonnan jött, hanem egyszerűen a szívükből. Egyszerűen megszállt őket a Szentlélek, ez az Amaz, az ő hitük elképzelésük, vagy ismeret alapján megfogalmazott valami, és azt mondják, hogy ők így, így találták meg az igazságot, így találták meg a belső békét, a belső fényt, és ez érdekes dolog, ez a belső fény, tehát hogy a világosságról beszélünk, hiszen ez minden vallásban egy alaptéma, tehát ezt minden vallásban megtalálhatjuk, hogy, hogy ez a belső fény, ez a belső világosság, ugye a keleti kultúrában, hinduizmusban, hogy Isten a szívben van, mint paramat, már felső lélek, és önragyogó, meghasonló és akár a keresztényeknél, vagy bárhol máshol, az ilyen szent emberek életében, tanításaiban, mindahol találunk utalást arra, hogy valójában ilyen belső fény, belső világosság által jutottak úgymond megvilágosodáshoz, tehát szent életet éltek meg hasonló dolgok. Most az a kérdés vajon, hogy ez a, ez a belső fény elválasztható -e egy külső tanítástól, vallási tanítástól, vagy van-e kapcsolat egyáltalán a kettő között? Vagy tényleg, tényleg lehetséges az, hogy teljesen független ez a dolog? Tehát átélheti vajon egy ember ezt a belső megvilágosodást, belső lelki élményt úgy, hogy, hogy valójában nem rendelkezik semmilyen alappal, tehát vallási ismerettel vagy hasonlóval? Hát szerintem ez nagyon fogos kérdés, mert hogyha szisztematikusan tanulod, a dolgokat, akkor azt fogod mondani, hogy nem szerencsés, tanulj meg egy valamit jól, egy gondolatmenetet értsél meg, hogy annak az igazságát fel tud fedezni. Ugye, ha mindjárt kritika alá veszük, anélkül, hogy értenénk, akkor hogyan értenénk meg azt, hogy miről van szó? Tehát, ha mondjuk jön egy ember, és azt mondja, hogy szeretné elmondani nekem, hogy a kereszténység mit tanít, és azt mondom, hogy engem az nem érdekel, mondja csak a lényeget, mert az úgyis ugyanaz, azt mondja, hogy nem egészen Ugyanaz szerintem, amire én gondolok, mert, mert ha elmondja végig, akkor talán megértem, hogy mire gondol. Hasonlóan, ha arról beszélünk, hogy, hogy vajon Isten milyen, például a hinduizmus, az mondjuk ebből szempontból egy nagyon érdekes gondolatrendszer, mert abban annak, annak ott maga a vallási típusoknak az összes fajtája egyszerre jel, megtalálható, tehát kínál megoldást azok számára, és is, akik Isten például ö, képesek teljes szívükkel imádni, és teljes odaadással fordulni hozzá, és személyes kapcsolatot vele ö, megteremteni, és kínál olyan ö, ö, hogy mondjam, megértési, vagy vallásútat is, ahol, ahol az emberben nincs készség arra, hogy el tudja fogadni azt, hogy Isten hogy, hogy jelen van mindenütt. Lehet, hogy csak azt tudja megérteni, hogy a szívében jelen van bezárva. Lehet, hogy csak azt tudja megérteni, hogy mindent áthatóan van jelen, de beleolvadva a világba, és hát bizony lehet, hogy még ezt se tudja megérteni az ember. Nagyon érdekes, hogy pont a Magavat Gita, amelyik a, a, a teista gondolkodásnak a legfontosabb írása, végigviszi ezt a gondolatmenetet, amikor arjuna azt magyarázza Krisna, hogy a lélek az nem ölhető meg, mert transzentális, mert nem anyagi. De ha nem hisz benne, tehát, hogy nincsen Isten, nincsen lélek, csak anyag van, akkor is ugyanarra az erkölcsi vagy, vagy gyakorlati következtetésekkel jusson, mert, mert ugyanazt a dolgot meg kell tennie. Az életébe valamilyen fajta célt vagy igazságot követnie kell, ami hogyha becsületes tulajdonképpen, legalább a megvalósításában nem nagyon fog különbözni a, attól, ami, ami nagyon mély lelki elkötelezettségből fakad. Egy, egy, egy a különbség, hogy az ember hogy megy tovább. Tehát hogy röviden mértessem, mm. hogy mire gondolok, a nem vallásos, sőt ateista emberek is egyetértenek abba, hogy például lopni nem jó, bántani más nem jó, erőszakosnak lenni nem jó, ami nekem nem jó, azt ne akarja másoknak ráröltetni. Tehát a, van egy, egy erkölcsi magatartás az embernek, amit helyesnek tart, akár hisz Istenben, akár nem, akár hisz abban, hogy van lélek, akár nem. És, hogyha, és azt mondja, hogy ez a becsülethez tartozik, hogy ezeket a dolgokat megvalósítsuk. A gond ott van, hogy amit nem feltétlenül érzik el az ember rögtön, hogy ezt ugyanúgy egy lelki kutatónak is meg kell valósítani, neki is célja kell legyen, akármilyen vallásos. Ha ezeket a dolgokat nem lépheti át, hogy nem, ne, ne váljon becsületes emberré, ne, ne, ne akarjon mások munkájából lenni, stb. stb. De amíg az egyik esetben elérem azt, hogy én mondjuk becsületes vagyok, de nincs tovább. Tehát ott a világ lezárul. Én nem bántalak téged, te nem bántasz engem, élünk, és a egyszer csak minden szétoszlik a semmibe. Addig a másik esetben egy mélyebb valóságot kezd kutatni az ember, a vallásos ember, azt, ami az anyagi léten túl, illetve az anyagi lét mögött létező nagyobb valóság, vagy mélyebb valóság. És ezért tudatosan próbál abban a valóságban is tovább haladni. Hisz ez az anyagi létezés a testben, ez mindenképpen ideiglenes, akár ö, milyen filozófiát költünk, ez egy nagyon egyszerű tény, hát mindenki születik és meghalt, egyet nem lehet mondani, hogy ez a test mindig fönnmarad, ugye? Ez porrá lesz, porból jött, ez, a, ez megy a körforgásba. De az, hogy én ebben most létezeme csak, vagy egy hosszabb utazásnak egy állomása ez az életembe, ez más következtetéseket fog eredményezni. Mind a két esetben a, azt tartjuk, hogy az erkölcsös becsületes életmódnak megvannak a szabályai, amik nem nagyon különbözhetnek egymástól. De egy spirituális ember számára a lelki létének ez a testen túli valósága is fontos lesz, és a további sorsa is fontos lesz. A világhoz való viszonya ezen a sokkal finomabb síkon is fontosabb lesz, és hát a fény ott gyúl, hogy ez a transzentális valóság, ez, ez megtapasztalható. Két nagyon érdekes gondolat jött elő bennem, hogy beszéltél. Az egyik az, hogy ugye olvashatjuk a Bibliában is parancsolatokat, a hindúz, a minden vallásban van parancsolat, hogy mit ne csinálj, ne lop, meg, mit tudom. Tulajdonképpen ezek az erkölcsi mértékek... Ez még az ateistáknak is útmutatás. Igen, és, útmutatás és, és ez, ezért érdekes, hogy tulajdonképpen én ma többször hallottam lelki tanítóktól, hogy ezek a Értékek, ezek a követelmények, ezek bizonyos értelemben nem is a lelki életnek az alapjai, hanem a normális emberi civilizált viselkedésnek az alapjai. Tehát az, hogy ahhoz nem kell vallásos lenni, hogy ne lopj, ne gyilgolj, meg, meg ne csinálj ezt, meg ne üldözd a másik feleségét, amikor nincs otthon a férje, vagy akármi. Tehát ezek a normális emberi civilizáció alapjai, és mégis milyen érdekes, hogy hova süllyed le ez az erkölcsi értékrend, a mostani, nem csak a mostani, hát jó pár száz meg ezer évvel ezelőtti világban is, hogy ezek most már vallási területre jönnek. Tehát, hogy, hogy van egy vallási csoportosulás, egy izmus, hogy ezt és ezt és ezt tarts be ahhoz, hogy, hogy vallásos lehessél. Holott ez csak igen. egy emberi civilizált érték, egy emberi civilizált viselkedésnek az alapjai és a vallási érték akkor még-még még ezen felül. Ez, ezért, ezért például ez az intézményes vallásosság, ezért olyan iszonyatos nagy kockázat. És a nyugati világ ez az, amit, amit tulajdonképpen bevezetett, ez a nyugati metódus, hogy, hogy a vallásos törekvést egy egyházhoz kötjük. És az egyház azt fogja mondani, hogy nekünk van a tíz parancsolat, és a másik, mindenki más, aki nincs az egyházban, az, hát az, az nem fog üdvözölni, és az gonosz. Tehát annélkül az emberek abban a félelemben vannak, hogy ha nem tartoznak az egyházhoz, akkor nem tudnak üdvözölni. Mm. És már nem is nagyon vizsgálják, hogy egy idegen vallású ember vajon mit követ ebből. Tehát úgy gondolják, hogy, hogy biztos az egy gazember, és hát nekik, nekünk van tíz parancsolatok, nekik meg biztos nincs tíz parancsolatok. Szóval nagyon meglepődik, amikor rájön, hogy nekik is van, tudod? Az néha talán elbizonyítja az embereket, de hogyha ez a vallási propaganda elég erős, vagy elég zárt a társadalom, mint például mondjuk a középkori társadalom meglehetősen zárt volt ahhoz, hogy a világgal nem érintkezett általában az ember benne Hát legfeljebb úgy, hogy elment keresztes vitéznek, hogy meghódítson egy területet, vagy megírjon a törökkel, vagy valami. De kulturálisan nem volt az a szabadság, mint most, hogy az ember bárkivel csetelhet, levelet válhat, megnézheti a, a gondolatait, leül egy vallási beszélgetésbe, és kíváncsian meghallgatja, hogy mire gondol a másik mielőtt a bombát elhelyezi, és akkor utána nem helyezi el, mert ezek után rájön, hogy minek, a testvéremet mérüljen mm. meg. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagy különbség. Viszont az is egy nagyon nagy lelki megvalósítás, hogyha ezt a toleranciát valaki az életében bírtokolja. Tehát, hogy azt, hogy ugye sokszor talán mindannyiunknak volt tapasztalata, nekem is sok van, nem is olyan rég megint volt, hogy ugye megy az ember az utcán, és akkor egy pillanatra megállítják, hogy uh -huh. szeretnének ilyen, meg olyan kiadványokat adni, és akkor hogy néha, hogyha úgy van időm, meg, meg olyan normálisan közelednek, akkor ugye elkezdünk kommunikálni, és akkor megkérdezem, hogy mit csinál, miért, hogyan, mi, mit tapasztalt, meg mit tudom én mi. És több esetben mondtam az illetőknek, hogy bizonyos értelemben nem zavar, tehát idézőjelbe teszem a zavar szót, hogy, hogy amikor úgy fordulnak hozzám, hogy nem tudják, hogy ki vagyok, és eleve úgy fordulnak hozzám, mint, mint a, aki tuti, nullán hogy, hogy, hogy nullán állok. Hmm. Most bocsánat, csak azért beszélek magamról, mert hogy a szituációt ér értsem. Tehát eleve úgy, úgy közelednek hozzám, hogy na itt a, aki, aki a mocsárban van, és ki kell emelni, és ők azok, akik kiemelnek. És amikor elkezdünk beszélgetni, akkor bizonyos ismeret anyagaim alapján azért rájövök, hogy, hogy lehet, hogy neki kéne segíteni, mert ők nincsenek tisztában sok dologgal. Habár nagy lelkesedéssel, meg hittel, meg egyebekkel csinálják, de ugyanakkor, amit te is beszéltél az elején az előző beszédetben, hogy, hogy nincs meg az a belső tartalom náluk, ami a, a, a hit, meg ezt, ezt a lelkesedést valahogy a mások segítség irányában ezt, ezt, ezt úgy, úgy, úgy erővel telítené meg. Mert úgy lelkesek, meg mondják, meg, meg valami, de ninc, ninc, nincs az az a ismeretanyag, az a tudásanyag, az, tudás az a megvalósítás főleg, hogy nem úgy élnek. És amikor az ember beszélget, és rákérdezek így, meg úgy, meg amúgy, meg gondolom, még, hát hallottam sokan másokról is, akkor kiderül, hogy hát hatalmas ellentmondásokba kerülnek önmagukkal. És akkor Megszoktam kérdezni, hogy mi, mi alapján hiszik azt, hogy mi kényszeríti őket erre, hogy ezt így csinálják, meg ezt, ezt mondják, és mondják, legtöbb esetben sokan mondják, hát, hát a, hogy, hogy megszállt ez, meg megszállt a Szentlélek, meg így, meg úgy, meg a belső világ, megvilágosodtam, meg minden. És akkor Hát ugye elkezdtünk akkor ezekről beszélni, ezek a megvilágosodás, hogy mit, mit értél ő a megvilágosodás alatt, hogy, hogy miből gondolja, hogy az, az, amit ő megvilágosodásnak nevez, az valóban megvilágosodás, hiszen sok esetben a beszéd alapján kiderül, hogy a mindennapi életen nem százszerékig azonos, például mondjuk a tíz parancsottal, vagy ezzel, vagy azzal a vallási törvénye tehát nem úgy él, ahogy beszél, ugye ez a vizet prédikálok, de borocskát iszogatok című dolog. És hogy valóban itt ilyen értelemben mondjuk egy átlag embernek, vagy bármelyik embernek megkérdőjelezik magában, hogyha valaki mondjuk a belső fényről, meg belső, meg, meg szent meg szentlélekről, meg akármiről beszél, hogy őt megszállta, hogy valóban hiteles-e az, amit mond vagy, vagy csak egyszerűen egy, egy önbecsapás, egy ilyen elmetorna, egy elmeiből, egy spekuláció az egész, hogy most ez az ember olvasott valamit, vagy, vagy mit tudom én, és akkor kitalálta, hogy egy felfűtött állapotában, hogy őt meg, megszállt a Szent Szellem, a Szent Lélek, vagy bármi más, és egy belső megvilágosodás, hogy valójában ez a belső fény, ez, ez, az, a, ez az a fény, amit isteni fénynek, meg belső lelki fénynek nevezünk, hogy hol a határ a kettő között, hogy mi, mi, mi biztosítja azt, hogy valóban a fényt látom, és nem azt a fényt, amit én elképzelek. Én úgy gondolom, hogy a fényt látja az ember. A gond ott van, hogy amíg valaki egy kulcsdokonát látja a fényt, vagy egy réssen keresztül, a tök sötétben, a vak sötétben ez is hihetetlenül csodálatos. Tehát a legkisebb pászma, fénypászma is nagyon csodálatos. De ha nincs mögötte egy segítő, vagy nincs mellettünk valaki, aki azt mondja, te, most látod ennek a fénynek egy, egy nagyon csöpnyi részét. Éppen csak egy résen jött be, éppen csak az ajtót picit egy pillanatra kinyitották. És ugye milyen csodálatos volt? És ez még csak a kezdet. Hanem magára van hagyva és tulajdonképpen neki kell előbányásznia azt, hogy fölfedezze azt, hogy ez, ez mihez tartozik, hisz annak az igazságnak a fénye csillant meg előtte, de, és ez ezet föl megindította teljesen azt hogy az életemet meg kell változtatnom, és más ember kell lenne, mert van valami más valóság, előveszi a könyveket, és amit megért belőle, ami általában nagyon kevés, ha csak a könyveket olvassuk, akkor abból kerekíti ki a maga elgondolását, és azt gondolja, hogy ő már a 100%-ot látta. Hisz senki nem áll mellette, hogy azt mondja, hogy tudod, ez, ez még csak egy résnyi volt. Na és ezért nagyon jó dolog az, ami fönnmaradt Indiában, ez a guru kérdés, guru tanítvány kérdés, és amit a buddhisták is értelmesen folytatnak a maguk ö, ö, ö, kapcsolataiban, ugye, hogy mindenkinek van végül is egy tanítója, ahol ahol valahol egy nagyon tudatos meditációkkal megalapozott, mondhatjuk azt, hogy tudományosan felépített önmegvalósítási rendszer van, tehát ott a, ott a lépéseit, a, a jellegét, a megértésnek azt, azt megkonzultálják meg előttük járt emberek generációival, tehát, tehát van elég fogalma arról, hogy ez a fény ez még csak a kicsike fény volt. Egy tanítvány, aki azt mondja, ah, oh, gurudé évesz, láttam milyen csodát, és azt ugye azt mondja, oké, okay. oké. Okay. Tudod? Ez még semmi. Tudod? Menj és mosogas. <gül> Tehát nem mondja azt, hogy, hogy izé, most már te mindent láttál. És az illető nem is hiszi ezt emiatt, hanem tudja azt, hogy hú, még mi jöhet, és akarsz, okay, akkor azt oké, akkor a meditációdat. Mint hogy van az a nagyon jó eset, hogy Baktisztizanta szaraszati Két tanítványa már több éve kaptak a gurutól beavatást, és mondták a mantráikat, és úgy tanakodtak egyszer egymás között egy három-négy év után, hogy hát, érzel valamit? Hát nem, igazán, nem tudom. menjünk el a guruhoz, és mondjuk meg neki, hogy valami nem stimmel, mi biztos rosszul csináljuk. És odamentek, és mondták, hogy hát, gurudév, szóval négy éve gyakoroljuk ezt a jogát, azunk meg minden, és hát, szóval, mindennek nem látunk semmit, meg nem. Nagyon jó, azt mondja, nagyon jó, csak itt tovább. Hát, hát. Hát. Ugyanis, amikor valaki nagyon elkezd látni dolgokat, nagyon. és hát, attól nem lehet lebeszélni se róla, akkor annantól a saját útját kezd járni. És ez megint az egónak a csapdája, amiben, amiben tulajdonképpen az ilyen hagyomány nélküli vallási kultúrák belesnek és bizony azt kell mondanom, hogy a, a keresztény hittérítők, vagy, vagy hát hasonló izék, ugye ilyen kisegyház jellegű dolgokból jönnek legtöbbször, és ilyen értelemben nincs eléggé megalapozott történelmi, hogy mondjam, misztikus hagyományok. Mm. Sőt, nagyon sokszor egy embernek a látomása jelenti a hagyományt, a többiek számára ez a látomás igazából nem hozzáférhető, hanem az a karizmatikus uh, hit, ami, ami vele volt, az vont bele másokat is. Ilyen szempontból a valóban én úgy gondolom, hogy a kereszténységben az egyik legősibb dolog pont a katolikus egyház képviseli, mert ezt a misztikus jelleget tulajdonképpen megőrzi, ott csak az a baj, hogy egy nagy barok épület több ezer tonnás súlya nyomja a dolgokat. Tehát ott megint, megint nagy elszánás kell ahhoz, hogy ezt az épületet lebontva megtalálja a, az igazságnak a, a, a mélyebb elemeit. Nem mondom, hogy lehetetlen. erre mondta Jézus is, hogy lebont, bontjátok le a templomot, én három nap alatt fölépítem, és akkor mindenki elhotájul, hogy ha, mit tudom, 40 évi épült, mit akar Igen. az itten tenni három nap alatt. A hinduk számára Igen. nincsen ugyanilyen egy ház, de például van egy, egy, egy ilyen társadalmi kultúrájuk, aztrendszer, stb., ami a maga hamis nézeteivel terheli meg ezt az igazságot. És ami a legfontosabb, és számomra, amikor én gyerekkoromban nagyon elkezdtem keresgélni ilyen dolgokat, és szimpátiát ébresztett bennem ez a keleti kultúra, nem csak azért, mert minden kérdésemre, amit máshol nem kaptam, választ megadta, hanem pont, amit előbb te is mondtál, ez a hamis álkép kialakulásnak a megakadályozására, ugye, hogy van az a, a gurú sastra, szadó, így mondják az ottaniak, tehát a lelki tanító, a gurú a sastrák a szentírások és a szaduk pedig azok az emberek, akik ezt a lelki folyamatot végzik. Tehát, hogy az ember valami, mind a történetben is meséltet, hogy, hogy igazolást akar, hogy nem önámitásról van szó, nem valami kitalált érzései vagy megvalósításai vannak, akkor fordulott a lelki tanulmesterhez, megtanulmányozhatja a szentírásokat, illetve megkérdezteti azokat az embereket, szent személyeket, akik ebben a folyamatban X ideje már részt vesznek, tehát végzik ezt a dolgokat. És ezeknek az innen jövő információk, azok nagyon nagy segítségére lehetnek, hogy ne tévedjen el az uton, ne, ne, ne valami vakvágányra menjen az, az élete, nem csak anyagi, hanem lelki értelemből, hanem han valóban, hogyha ő azt a lelki célt tűzte ki magának, elérésének célja az, hogy megvalósítja, akkor az valóban abban az irányban menjen. Rétakört hallják, és ma a keletről jönne a világosság. Ez volt a témánk. Még van egy néhány percünk, úgyhogy még egy utolsó néhány gondolatra. Ha önöknek van kedve, tegyék meg, hogy fölhívnak minket, elmondják a véleményüket. 228-9800, a mobilszámunk 30-ason, illetve a vonalas 489-0999. Engem például az is érdekelne, hogyha kedves hallgatók között van valaki, akinek ilyen belső megtapasztalása, ilyen belső fény látomása volt, ami nem tényleg italáció, hanem ilyen tényleg nagyon megváltoztatta az életét, és egy valós élményt adott, akkor hogyha megosztaná velünk, hogy tudna beszélni, akkor annak is nagyon örülnék. Ugyanis tényleg, hogy bármilyen vallást nézünk, azért ez a belső fény, ez a belső világosság ugyan mindenhol megtapasztalható, ez a belső segítés, de mint az előbb beszéltünk már róla, hogy ennek a valóság tartalmát, igazságát, ezt tulajdonképpen csak úgy lehet kontrollálni, hogy nem egy önbecsapásról van szó, ha valamilyen külső segítséget, lelki vezetőt, a szentilásokat vagy szent embereket veszünk. Tegyük hozzá, aki maga is rendelkezik ezzel a látásmóddal, tehát ő maga is látott abból a világosságból, vagy megláttam már. Igen, igen. nagyon igen. fontos. Például, hát csak egy történet erejéig ugye nekem is nagyon sok ilyen élményem volt, már nem, nem az, hogy a, a fény, hanem hogy sok olyan emberet találkoztam, akik nagyon bizonygatták, hogy ők látnak meg hasonló, és például voltam egyszer egy táborban is, és akkor volt ott valaki, aki már napok óta síndörgött, forgolott körülöttem, és láttam, hogy valamit akar de hát úgy, úgy, azt is láttam, hogy nem igazán meri elmondani, hogy miről van szó. Csak az, amikor egyszer együtt maradtunk kettesben, akkor odajött, és mondta, hogy te Góvin, de hát én látok. Mondom, én is látok, mert hát különben, hogy tudnék itt főzni, ha bármit csinálni. Azt mondja, én nem úgy látok, én teljesen másképpen. Hát mondom, hogy értesz, hogy, hogy másképp, hogy én, én, én látom a te aurádat. És akkor mondom, és mit látsz? Hát, hogy te, te milyen jó ember vagy. És mondom, mire akarsz azt Hát, az, az igazság, hogy én már két éve magányos vagyok, meg egyedül élek, meg mit tudom én, és akkor te a mondani valóját. És akkor mondtam neki, hogy hát ez, ez különben nagyon nagy belső látás, nem, nem igazán kell, hogy, hogy valaki ezt <gül> a te jóságban észrevegye, és csak mi ezt, igen. Észrevegyem, mert hát ez, ez, ez, ez teljesen nyilvánvaló. De hogy aztán beszélgettem sokat ezzel a illetővel, és lehetett látni, hogy tényleg ő is egy teljesen tévképzetben van azzal kapcsolatban, hogy van valami esetleg valami ö, szellemi meglátása vagy szellemi tapasztalása, és ezt egyből valami lelkinek veszély. És ez ugye nagyon fontos, hiszen. A, Na itt a, a, álljunk meg egy pillanatra, mert ez az a két fogalom, ami magyarba mindig szavazott. Mi ezt használjuk egy bizonyos módon, de van pont akik ilyen szellemtudományokat tanulmányoznak, azok pont fordítva használják. Tehát ezt kell tisztáznunk, hogy fontos, amit mondasz, hogy van egy olyan látás, ami a abszolút isteni anyagon túli valósághoz kötődik, mi ezt lelkének nevezzük. És van egy, ami pedig az ember, ami az anyagnak egy finomabb tapasztalása, ahol, ahol valóban lehet olyanokat látni, mint például az aura, vagy szellemtestben szellem lévő lények, stb. stb. stb. Ami tulajdonképpen egy, egy, egy szellemvilág, ami anyagi igazából, csak, csak nem finom fizikai. Tehát <coughs> általában ott van, hogy akik foglalkoznak valamilyen ilyen misztikus dologgal, nagyon sokszor ebben az irányba elcsúsznak, mert ö, ahogy a figyelmük kinyílik a valóság mélyebb részére, ezt is észreveszik. És ez a képesség ott bújik az emberbe. Például egy gyerek, vagy egy, főleg egy, egy kutya például látjuk, hogy mindig olyan dolgokra ugat, olyanokat lát, amik nincsenek ott. Legalábbis mi nem érzékeljük. De ő hallja, ő látja. Vagy egy kisgyerek néha mondja azt, hogy ezt, hogy azt láttam, és ugyan nem butáskodja. Tehát én számosan emberrel találkoztam, aki aki igenis ő, lát lényeket már ön értemben, hogy, hogy finom fizikai asztrál élő lényeket, hanem is tömegével, de egyet-egyet valamilyen Alkom sajátos végül. kapcsolat révén észrelesz, vagy lát. Ez egy, ez egy nagyon finom anyagi képesség, ugyanúgy, mint például a gyógyítás képessége, vagy hasonlók, amikor az ember kifejlesztett magába, ha van egy ilyen érzékenysége, akkor könnyen, de nem ez az a látás. Talán Ezért jobb az igazságról beszélni, mint a fényről. Igen. Például az, által az előbb említett Bhagavad Gita, ugye a hinduknak, a teista irodalomnak, vallási irodalomnak a legfőbb irodománya. ott is ugye Krishna elmes, elmagyarázza, megtanítja, hogy az anyagi elemek a föld, a víz, tűz, a levegő, az éter, az elme, az intelligencia és a hamis ego, a hamis önérzet. Ezek az anyagi elemek, ebből tevődik össze az anyagi világ, és ebből a föld, víz, tűz, levegéten, vagyis a durva fizikális világra, tehát amit mi most látunk, az elmény intelligence, a hamiság, ez pedig a finom fizikális, tehát ez a szellemi világra és Ugye nagyon érdekes volt a matematikai tudomány fejlődése által, amikor a, annak idején a, a szovjet házaspár a Kirliánék lefotózták a, a növényeknél a, a, a reakciókat, hogy miket milyen színreakció változásokat tapasztalhattak, amikor meleg, hideg, jó ember, vagy bántalmazták a növényt, tehát ezt a finom fizikális szellemi világot, és tényleg nagyon fontos, hogy említetted, hogy ennek a tisztázása, látása, hogy ez egyáltalán nem jelent lelki dolgokat, mert ahogy a bagatítás tanítja, ezek az elemek, akár durva, finom fizikális elem, ezek az elemek azok, amik betakarják a lelket. Tehát a lélek, meg a lelki világ azok még ez, ez, ezután mm. következik, e fölött van. És mm. ezt megvalósítani, ugye, hogy amint a vallásokban is olvashatunk, tapasztalhatunk, hogy nem a durva anyagi test, sőt, nem csak a finom fizikai anyagi test az önvaló, hanem mi lelki lények vagyunk, ami, ami túl van ezen az anyagi energia megnyilvánuláson, ez, ez, ez tulajdonképpen ez nagyon fontos, és a két világnak a fényét, tehát a szellemi világ fényességét, meg a lelki világ fényességének a különbségtételére, ez, ez nagyon fontos, főleg úgymond lelki vezetőknél, vagy vallási vezetőknél, mert a legtöbb esetben, hogy és vallási vezetők ilyen inkább csak az anyagi, finom szinten, a szellemi szinten levő fény megtapasztalásából merítkeznek, és az színén hogy ez már valami lelki megvalósítás, pedig nagyon-nagyon messze ez, állnak. Tőle. Az is nagyon fontos erről beszélni, mert mert, ha mélyebben gondolkozunk, akkor rájöhetünk, rájöhetünk, hogy valahol itt válik különbségé. Tehát itt, itt van a különbség a vallások között, hogy ebből a mit tekint szentnek ezek közül, az elemek közül, és mennyire, mennyire messzire tud tekinteni. Tehát, tehát mondjuk lehet egy olyan egyszerű különbségtétel, hogy ez a durva test, ugye, ami a testem, meg amit én az érzékem, na ez durva, meg az asztal, meg minden. És minden, ami azon túl van, mert finom jellegű, és, és nem az érzékszerveimben nehezen érzékelhető, az már mind istenének tartjuk. Miközben ez nem úgy van. Na most a, a főleg a védikus, de a buddhisták is ezt követik. Tudatában vannak annak, azok, hogy a világ érzékelhető részének a nagyobbik fele, az az érzékeinkkel közvetlenül nehezen érzékelhető felfogható. Tehát, tehát a legtöbb dolog, mi csak nagyon kevés dolgot érzékelünk tulajdonképpen. Az is sok a számunkra, a számunkra néha befogadni, de a fontosabb dolgok, azok 99%-ban a finom síkon zajlanak le. Mind a jéghegy esetében a víz is a jéghez izgalmas, mert például a, a pszichológia, főleg a jungi pszichológia ezeket úgy kezeli, mint tehát a helyükön kezeli, az más kérdés, hogy egy nagyon érdekes ugye, magyarázatot ad, ez az, az archetípusokkal, stb. Tehát beszél a világnak egy olyan létező részéről, ami, ami, ami hát mondjuk kézzel megfoghatatlan, de teljes mértékben befolyásolja az embert. A pszichológus ugye ezt, ezt, ezzel dolgozik adott esetben, és hát kézpénznek veszi a létezését, mert használja minden nap ugyanakkor nem tudja előkapni az architípusokat, vagy a nem tudom miket, mert, mert kézzel meg nem foghatok. Tehát inkább ő is költői leírásokba foglalja ezt, vagy valamilyen ö, csoportosításba. Na most van a... Van, van mindegyik válaszban ott van az, hogy a valódi isteni, tiszta isteni valósághoz igazából oda kötődnek, de a hívők nem mindegyik érzékeny erre. És ezért... Ezért... Ö, nagyon sok olyan, hogy mondjam, vallási, nem is tudom, hogy minek nevezzem, nem irányzat, hanem megközelítés van, ahol, ahol tulajdonképpen a tiszta isteni az, az, az már ködbe marad, tehát a szellemvilág fontosabb, vagy éppen annyira ködbe marad, hogy még ez a szellemvilág sem fontos, hanem az erkölcsi tételek várlak fontosabbá. Hát vagy igen. esetleg még ez is kevésbé fontos, és például egyszerűen a, a jóságnak az a nagyon egyszerű gyakorlása, hogy mit tudom én ne ihezzen valaki, vagy a beteget gyógyítsuk meg, ez, ez válik a legközvetlenebb fontosságúvá, mert ezt még föl tudja fogni, hogy ez, ez nem helyes, hogyha ezt hagyjuk. Tehát igen, az ember néha nagyon egyszerűen gondolkodik, és néha kinyílik neki egy világ, és képes sokkal mélyebben, és akkor a vallással, vagy a vallás megközelítés el fog mélyülni. Ez teljesen így olyan hiszen a, például bagat Gitában is erről beszélik, és amikor azt mondja az egyik fejezetben, hogy így és így és így és így el, ezt csináld el, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor csináld ezt, csináld azt, csináld. Ha azt se tudod megcsinni, akkor csináld ezt. És minél úgymond kevesebb dolgot ajánl az embernek, de azt mondja, hogy valamilyen módon, valamilyen szinten az ember próbáljon megértése jutni. Hogyha ezt tudja megérteni, vagy ezt tudja csinálni, ezt a folyamatot tudja végezni ilyen és ilyen szinten, az is nagyon jó, mert az majd följebb visz egy, egy magasabb szintre, hogyha azon a területen megvalósította azokat a lehetőséget, amit az a terület megenged számára. És hogy szépfogadosan ugyanolyig fejlődik, hát hmm. tulajdonképpen erről is van szó, hogy minél több ismerettel, információval gazdagodva megvalósítsuk ezeket a lelki értékeket, mert hiszen akkor az már amilyen, azt nem fogjuk elveszteni. Hiszen például a Bibliában is Jézus is arról beszél, hogy ne így gyűjtöges magadnak kincset, hanem a lelki szinten, a lelki világban azt nem fogják elvenni tőled. És hát, Tulajdonképpen a kereti vallásokban ez a lelki megvalósítási folyamatok, amiket végeznek, hát ez pont erre van, hogy, hogy az ember ne csak elméletben, hanem a gyakorlati minden nap életében, mint a lélegzetvétel olyan természetes legyen, hogy jót cseleszik lelki él, vallásos tevékenységet folytat, és egyre emelkedettebb lelki megvalósításra szert mert hát tulajdonképpen ez a élet célja, hogy ezeket a úgymond ne csak kulcslukon keresztül, mint ahogy említetted, lássuk a fényt, hanem egyre jobban tárjuk ki az ajtot, hogy egyre több fény jusson az életünkben. Most, amikor a, egyházi rendszerek vannak, akkor pont ott van a probléma, hogy az egyház az tulajdonképpen képvisel egy magas vallásosságot is, tehát ezt a, ezt a nagyon kő, végső önátadásnak a gondolatát is képviseli. És az emberek, akik csatlakoznak, azt gondolják, hogy azáltal, hogy csatlakoztunk, már úgy is kezelik őket, mintha ezt megvalósították volna. Tehát nincs egy, nem egy, nem egy tanulási folyamatba vesznek részt, hanem csatlakoznak. És azt mondják, hogy, hogy, hogy, hogy ha Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, és az igazság az élet, és én oda csatlakozom, én akkor ebbe az igazságba már részesülök. Pedig ettől még valljuk be a tudatában nem feltétlenül következik be ez a változás, még ha a vágy ott van, akkor is. Ugyanakkor a hagyományos, mondjuk úgy, a jóga rendszer típusú dolgba, tehát ahol egy, ahol egy tanítóhoz csatlakozunk, mert az ő, ő megértéseben látjuk meg azt, hogy na ő ebbe a fényből mi mindent meglátok, akkor oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor vezes, mutasd meg, hogy, hogy tudok én is többet tudni. De nem, van ugyan egy magas erkölcsi kultúra, mert például az indiájaknál ez az azért van, ami olyas, jelentkezik, hogy mit tudom én, vendégszeretet, a felső, tehát a szülők tisztelete, a én, nők tisztelete, stb. stb. stb. Tehát van egy csomó védikus elv, tudom én, vegetárizmus, mi egymás, de nem gondolják azt a hinduk, hogy ők, ők, ők abstart, azért mert hindulok szültek, ők, ők már megértették a dolgokat, hanem, hanem úgy gondolják, hogy nekik azon végig kell járniuk. A kultúra az eléggé nemes ahhoz, hogy jó alapokat biztosítson, tehát ne, hogy mondjam, a legborzasztóbb emberekké váljunk, de igazából a lelki fejlődés az egy egyéni út. És ha én csatlakozom egy egyházhoz, ettől nem változik meg ez a lelki. Ú, tehát nem fogok ettől még előbre jutni. Nálunk pedig az van, hogy, hogy csatlakozom ehhez a csoporthoz, vagy egyházhoz, és abban a hitben vagyok, hogy én már jobb vagyok, mert hogy annak az eszméi nagyon mondjuk magasak. Igen, én erre hallottam egy nagyon jó példát egy kedves ismerősömtől, a vándormadarakról velük kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az, hogy a vándormadarak, ahogy szállnak, ugye az alakzatok meg egyebek, azok nem, nem véletlenül, mert a légáramlások azok olyanok, hogy akik belül vannak, azoknak könnyebb a, a, a, a repülés, mert hmm. hát úgy alakulnak a légáramlatok, hogy például napokban láttam... Uh, ez a kerékpár versenyt, és ott is, hogy az első egy idő múlva kiállt, hátra ment, mert úgy hozták a légállamatok, hogy aki hátul van, az, az kevesebb fizikai erővel kell tekernie. És itt, itt is az a lényeg, hogy egyes intézményes egyház, hogy én oda tartozok, hogy akkor most már nekem csinálni kell-e vagy sem, ahogy te említetted, csinálni kell, hiszen a madár attól függetlenül, hogy egy jó légáramlatban van lapátolnia, tehát a szárnyával csapkodni ugyanúgy kell, tehát mindenki maga lapát által maga csinálja a dolgokat, magának kell ezt az önmegvalósítást megtapasztalni, véghez vinni. Legfeljebb a közösség, a többiek, a keret, a segít ebben. Hát ezért fontos, hogy az ember akármilyen valláskövet keresse azt, ahol a, a spirituális törekvés aktív, tehát nem formálisan van, csak jelen. Tehát nem merül ki abban, hogy én elmegyek a templomban, hanem, hanem valami sokkal ö, komolyabb belső munkával jár együtt. Végül is ilyen létezik pármilyen név alatt, tehát nem arról van szó, hogy ez csak egynek a privilégiuma legyen, de ez egy nagyon fontos szempont. Igen, hogy, hogy ha majd a világosságnál fejtegettük egész műsorunkban, hogy ez a belső világosság, meg a belső megnyugvás ne csak mindig a vasárnapi gyónás után pár percig tartson az embernek. Na most, hogy kibeszéltem, meg elmondtam, azt föloldosztak, mit tudom, hány ilyen, meg olyannal, és utána élem tovább a világomat, és akkor jövő héten megint, hanem a mindennapi életemben valóban abban a hangulatban, abban az érzésben legyek a jó cselekedeteim által, a normális lelki tetteim által, hogy, hogy, hogy valójában én tényleg törekszem, és, és, és igyekszem ezen az utom. Köszönjük szépen ma a Krétakört a keletről jön a világosság témájáról hallották, és négy hét múlva fogunk személyesen. Ország, személyesen jelentkezni, mert most jön a nyárnak az a szakasz, amikor Pancsika? Igen, nem leszünk itt, úgyhogy egy hónap múlva megint találkozunk minden jól. és látom.